Lytter til Kulturløs på Radio Aalborg. Så er vi tilbage igen, Alex. Ja. Velkommen til Kulturløs på Radio Aalborg, som øh, vi lige blev præsenteret med Emma og Alexander. Vi har et, som altid, Brænd, brændvarmprogram. brændvarmprogram til jer ude i efterårskulden, <laughs> eller hvor I endelig skulle finde jer. Vi øh, har det, lidt i hjørnet. Så fem artikler og en god. Hvor godt har du fået med i quizzen, har jeg forberedt til Emma. Så er der en hey for resten. Og det tilbagevendende sportsfigur under lup. Så har vi et nyt indslag med. Emma gade som du står for. Det har vi jo reklameret for et par gange efterhånden. Og, og nu kommer den. Nu tror vi, der er tid. Vi er simpelthen på højdepunktet, ja. hvorfra at indslaget kommer. Så det er perfekt. Og så har vi til sidst aktualiteter i forhold til, hvad der sker i Nordkraft yep. i løbet af ugen og i starten af næste uge. Ja. Øh, og så skal vi måske lige hurtigt sige, hvorfor skulpturkultur ikke er at finde på dagens program. Vi snakker om det tidligere. Det er blevet koldt. Noget folk selvfølgelig vil spørge og spørge om igen og igen. Spørger os, spørger spørge sig selv. Vi har simpelthen spørge. fået en, en fyldt indbakke <laughs> efterhånden i flere forstand. Øh, øh. Hvorfor er skulpturkultur ikke med i dette program? Og nogen med gidsne. Er det vinter vinterhi? Øh, hvad, hvad er det, der gør Og vi vil svare ja. <laughs> vi er simpelthen gået, Emma er gået på juleafslutning, tidlig juleferie. Nej, jeg er stadigvæk. Skulpturkultur altså, er gået på juleferie. Din, din reportage er gået på juleferie. Ja, det, det, det er simpelthen blevet for koldt. Nu skal vi have et, et nyt element med i stedet for, og så skulle skulpturkultur gerne vende stærkt tilbage til foråret. udgave af Det Litterære Hjørne, og i dag der er det måske lidt følsomt, det kan nogen sige, Æ, noget jeg skrev tilbage i tiden til min daværende og nuværende kæreste, men I kan også bruge det i generel sammenhæng, <laughs> så værsgo. Æ, dengang jeg lavede digtet for omkring to år siden, der skrev jeg nogle forfatterbemærkninger, som jeg studsede lidt over, Æ, hvor jeg skrev, at det var mit første rim, slags digt nogensinde, emnerne kan virke lidt kliché men der er høj grad af troværdighed og, og hjertelagt i det. Hva, er det en anmeldelse, du selv har lavet af dit eget digt, du skrev det? Det var egentlig for at fortælle det? folk, at hvis det er, de gerne vil... Det var under pseudonym, jeg skrev det. Men hvis de gerne vil fortælle mig, at det ikke var rigtig særligt godt, så vil jeg i hvert fald lige sige, at det var det første. Det vil jeg da gerne lige pointere. <laughs> okay. så, øh, men det kommer her, og det hedder klichéernes UDC kærlighed. Der var dobbelt op på hjertebanken. Kærligheden føltes eksorbitant bare ved tanken. Nu var det efterhånden gået mange år sammen, hvor de implicite kærlighedstegn dernede rammen. Kærligheden kan på mange måder gøre dig blind, dog det er ofte med til at aktivere det positive sind. Udvises der empati, lidenskab og fleksibilitet, vil et langt og lykkeligt forhold blive en realitet. Flammen vil for altid være intakt og stabil, så længe man som menneske ej vil virke imbecil. Der lærte ladt lige gang ord, dengang kan jeg se. Tagsiddens sande ansigt kan ramme hårdt, derfor er det essentielt, at man ikke kommer til kort. For kærligheden er det ypperste mellem mennesker, også selvom man er født som svensker. Essensen af det hele er indiskutabel. Kærligheden gør både godt og ondt, det er ej heller en fabel. Klischéen om livet. Nogle mennesker ser bort fra den gave, de har fået. Når man hver dag kan se tilbage på dagen, som er gået, noget man nu også er det, man gerne vil nå, nu hvor dagene kan føles så korte og få. Grib nu bare dagen og lev i øjeblikket, ellers sender det med, at du selv vil trække stikket. Ikke nødvendigvis det stik, der giver dig livet, men mere ideen om, at man ikke skal tage tingene for givet. Hvis kærligheden og livsklæden ikke består, så er der mange ting her i livet, man ikke formår. For når man negligerer og kigger væk fra de elementære ting, vil glæden ved livet gradvist svinder ind. Lev dit liv med den positive bagtanke i behold, og lad ikke andre idioter forhindre dig i at være i kontrol. Det, det tror jeg var lige, hvad vi trængte til. Det var det. Lækker digt, Alex. Og det var dit første digt? Det var mit første digt. Jeg, øh, jeg bliver altid lidt bedre humør, når vi, øh, når vi har det litterære hjørne. Nu tror jeg, vi skal høre et stykke musik, og det er en altså, helt apropos en af de største kærlige sange nogensinde er. Jeg love sang med The Cure. Som sagt, det kører med Love sang, Og. Øh... <laughs> et rigtig godt nummer. Ja, altså et nummer, som jeg i hvert fald har tænkt mange dybe tanker i en meget ung alder til. <laughs> okay. <laughs> mange mange kærlighedssår er blevet bearbejdet gennem denne sang. Det er vi, også god, vi... god dyb musik. Ja, vi spiller jo kun det kører i dag. Jeg har simpelthen valgt at have et lille fokus her på Kulturløs for første gang i historien. Ja, vi spiller i hvert fald, vi i hvert fald kun The Cure i dag, øh, så fokus bliver det. Hvad, um, The Cure, er det noget, du uh, sætter pris på, eller har sat pris på? Jeg vil sige, at jeg tror næsten, jeg har lyttet lidt for lidt til, til deres musik. Jamen, det kan du så få lov til i dag. Men, men jeg, jeg, er glad for, jeg er glad for den genre, så jeg ja. sige. så ja. kender måske... Nogle enkelte nummer? Noget, vi skal høre senere? Ja, vi skal... Det er bare af. et enkelt nummer, egentlig? <laughs> men det skal vi jo også høre i dag, det enkelte nummer, Det får kender, vi lov til. Det får vi lov til. Det slutter vi af med. Øh, ja, jeg har, altså... Det er helt klart det der min yndlingsbane, vil Special, sige. Øh, specielt 6. 7. klasse. <laughs> er det noget, vi skal komme nærmere ind <laughs> på? Det jeg tror ikke, vi behøver. Okay. Øh, men jeg så ham faktisk også på Roskilde engang. Cool. Øh, han Hvornår er, var det? Han er ved at blive gammel. Kan det være det, der hedder 2011? Ja, måske? ja, du ved det bedst. <laughs> det kan jeg faktisk ikke Det var måske omkring 2011. Jeg er ikke helt sikker. Nej. Nå, nok om, nok om det. Vi skal tale om nogle overskrifter, som vi ikke skal tale om. <laughs> det var en god formulering, ikke? <laughs> jo, men altså, jeg tror, jeg tror folk forstår det. Er, for, er I med derude? Vi, vi er med. Jeg starter fra en ende af. Den her kommer fra ekstrablad.dk. Den hedder Luxusfælden. 60.000 kroner klattet væk. Jeg har, ikke, jeg har faktisk ikke noget til årets for den der er med, med det er meget, meget synd for dem, der er med i luksusfølgen. Ej, det er faktisk synd for dem, der er med i luksusfølgen, med at sige. Det, det er rigtig synd, men, øh, men jeg tænker bare, de få gange, jeg har set det, og de typer, der er med, der skal skubbes rigtig meget til deres trækvogn. Altså man kan sige, og for dem, der ikke ved, hvad luksusfølgen er, skal vi måske lige se at det er et program, der kører på TV3, som... Øh. Det, det er faktisk et, et program, på, på altså, vi har her, som ikke er reality, altså som sådan. Måske er det lidt mere... Men det er jo reality-program faktisk et eller andet Ja, sted. Det, har, det, det har arter, men det er jo ikke det klassiske. Plottet er, at der kommer nogle eksperter hjem til en familie, som har nogle økonomiske problemer, som ikke er i stand til at administrere deres økonomi selv, og så kommer de så og lægger et budget og giver nogle gode råd til, hvordan de skal styr på deres økonomi. Det er så synes måske med den her artikel, som skriver, at der er nogle mennesker i luksusfælden, der har brugt deres penge forkert, er måske, at det er lidt at sige det åbenlyse. <søg> mm -hmm. Hva altså hvad er der i den artikel ja, det, ja. Okay. Den, den, den er lidt låst ja. to se billederne Helena poserer i sit danske sommerhus hvem? også ekstrabladet på hvem det Helena, du ved da godt hvem Helena hende kender jeg <laughs> Helena Christensen, er det en, gammel jeg, er, model er det en jeg burde kende? no, hende er ja. ja. det er øhm... klart copenhagen før billedet der, ja, jeg kan godt huske ja. det. Og der kan man så klikke ind, åbenbart, og se nogle billeder øh, af hende i sit sommerhus. Ja, at, øh, og du... Ja, vi selvfølgelig ikke læst det, men øh, er det til salg? Ja, ja, det ved jeg Eller har hun par? <laughs> er hun til salg? Eller, <laughs> jeg ved det ikke. Hvem, hvem ved det? Jeg ved det. Jeg... Altså, tænk... Jeg tænker, og det er på... heller ikke noget, vi finder ud af ved at trykke ind på et tjek, vel? Nej, ja, det er, jeg ved det simpelthen ikke. Jeg tror ikke... Jeg tænker, Nej, for altså... Jeg tænker bare, tænk at tænker have så meget tid, at du har tid til at se på et andet menneske i sit sommerhus. Ja, det er, jo, det er jo næsten smukt <laughs> i sig nummer, selv. Nummer tre. Risiko for styrt. Så farligt er det, når fugle rammer fly. Det er jo også ekstrabladet.dk, der lige skal skabe lidt øh, panik blandt ja, folk, der skyder ud Var det på her. forsiden? <laughs> det er på ekstrabladet.dk. Det, det, stod, det stod øverst, og så under stod der noget med, noget med 2025, eller 2025 var gået ja, i vasken. Ja, det, sådan ja præcis. Hun, det, det er sådan, de prioriterer deres nyheder. Øh, ja. Øh, har man brug for at blive endnu mere bange for at flyve i dag? Nej. Nej. Der er vist rigeligt, man kan tænke på. Eller lad være med at tænke på, måske. 4. Her spiser hun suppen, der er så klam, at hunden ikke spise den. Det er tv2.dk. Som vi igen øh, siger, der plejer vi lige at arrangere tv2 øh, lidt højere, men, men jeg må da godt nok lige love for, at, øh, at der ikke er noget substans. Er det der, er det der vores øh, underholdning, det ligger? At nogen spiser en klam suppe? Er det? For nogen er det måske et par man måler på. men jeg, jeg tænker, det er en begrænset folkemængde. Og så er der en 5'ere. Fem, Tina Lund dropper Dildo Show. Og så har vi vist læst artikler så, så, så nok. Det siger vi rigtig pænt tak for i dag. Nå, uh, ja. Og så noget, jeg godt lige vil anbefale. Ja. Undskyld. Kom med det. At øh, man kan vælge at læse. Det er på information.dk er der en, øh, en artikel, der hedder Neoliberalismen producerer ensomhed. Um, og den er, altså, det er en oversat artikel fra The Guardian af en, der hedder... Jeg vælger at læse hans navn som George Monbiot, måske. Um, og den kan læses på en på, uh, informationshjemmeside fra 1. november. Den handler om, uh, at antallet af cykelske lidelser er stigende. Og det er der jo selvfølgelig mange årsager til, men... Uh en af årsagerne, der bliver fremhævet i den her artikel, er, at øh, mennesker, som er jo meget social væsen i dag lever i et øh, samfund, som hvor indu, indu, individualismen den bliver dyrket i højere og højere grad. Øh, blandt andet på uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet er der, øh, er der større og større, øh, er, bliver mere og mere konkurrencepræget, og derfor så øh, tænker folk rigtig meget på sig selv. Øh, og vi isolerer altså os mere og mere, og ensomhed det er altså ikke bare noget, der er farligt for hovedet, det er farligt for helbredet også. Øh, ensomhed og isolation, det kan forværre ting som demens hos folk, højt blodtryk, hjerteproblemer, og øh, man er, man får en ringere modstandsdygtighed over for, for eksempel en virus. Øh, og der sker også flere uheld for folk, som er ensomme, faktisk. Øh, og det her, den her artikel, den er ikke det er ikke en opfordring til et politisk initiativ, den er mere et en opfordring til, um, til alle mennesker, om at vi skal acceptere, at vi har, vi har brug for hinanden, og at vi skal passe på hinanden. Her fik du Dagens Band med Lullaby. Vi er nået til. Hvor godt har du fået noget i quizzen? Jeg er så klar. Og øh, der er vel ikke så meget grund til at ridsere op i, hvad den går ud på. Men den øh, samler op på dette og sidste uges hændelser. Både Jeg lokalt. har så altså lidt problemer med det her. Det sidder oven på min ører, Ja, det er lidt et problem. Ja. Nu har jeg fået det gode headset i dag. Ja, det, det kan man sige. Alexander, han styrtede inden for at tage det gode headset, og så, så, så turmodede jeg så meget, at han gav mig det tilbage igen. Ja, du får også et af mig bag efter, ja. så, så alt er godt. Men kyrsten samler sig op på både lokale, såvelse nationale nyheder. Jeg er så klar. Du er født klar. Og i dag kører vi altså uden præmie. Jeg tænker, vi har, vi har valgt noget godt musik, så ingen grund til at, at lave du ræs der. Nej, jeg har brug for at bare at høre det kører i dag. Spørgsmål nummer et. Og det er et meget langt spørgsmål Og det er det faktisk ikke Hvad omhandlede det populære filmklip På det sociale medie Facebook Som Aalborg Kommune offentliggjorde I sidste uge Du får tre svarmuligheder Omhandlede det omhandlede det de mange frivillige hænder Vi har her i Aalborg Kommune Var det en PR-video Slags portræt af Aalborg eller var det en video om en ny skraldespand, der skal kunne foretage en mere korrekt mm. affaldssortering i samme moment, som den samler skraldet op? Ja. Jeg håber ikke, det er den sidste. Jeg håber, det det. at det er nummer 1. Frivillige her. Du siger ikke, det er skraldespand, vel? Det er det ikke. Men et godt gælde ellers godt. Med, med de frivilligheder, for det er der nemlig også rigtig mange af. Ja. Men, øh, det var inklusive os selv. <laughs> det, det kan man sige. Hooray. <laughs> øhm, det var altså den her portrætvideo af, af Aalborg, øh, hvor man kan sige, jeg så den øh, lige i det samme, jeg følger dem på Facebook, og så dem, det smidt op, og tænkte, det var, det var faktisk en rigtig god video, og ja. det var noget, der kunne nå ud til rigtig mange, og primært de unge mennesker. Okay. Øh, og så så jeg så senere her, en lille uge tid efter, at nu jeg skal ind og skrive lidt om den i forhold til, at det var næsten okay, den er ikke gået viralt, men den havde potentiale til det. Altså der var næsten 500.000 visninger, øh, som er relativt mange ja. for en video fra Aalborg. Ja. Så kan man sige 4.000 delinger, det er også pænt ja. Formentlig mange af imellem. 3.000 synes jeg godt om, og så er det en masse gode øh, og positive kommentarer dertil. Øh, Fant, og det var jeg da lige og... Det synes jeg, ud. som som ind på altså, jeg tror det er en rigtig god måde at nå, ind, at nå ud til de unge på. Ja, for at klar. fortælle som studieby. Ja. Vi ved også, hvad der sker rigtig meget og de, de bygger i øst og i vest i ja. busstær hvis forstand. Skal så, man fortælle de unge noget, så lave en video om det? Præcis, og det må være bagtanken her, ikke? Altså, hvad skal der egentlig Olborg for andre store byer? Ja. Ja. Spørgsmål to. Nu kommer det lange spørgsmål. Okay, jeg, jeg ja, jeg, jeg er klar. Helt klar. Det kan jeg se. <laughs> <laughs> det var et fredagsskab Jeg beklager altså Hvor stort et beløb Har investor Ejgel B. Christensen Smidt i projektet ved Budolfi Plads Som for nylig blev offentliggjort På et pressemøde Efter at borgmester Thomas Kastrup Larsen Og repræsentanter for konsortiet underskrev den betingede Købs- og entrepriseaftale Var det et 1, 2 Eller 60 millionbeløb Altså får for, for man ikke engang at, at høre, hvad det var for et projekt? Min projektet er jo ikke som sådan klart. Det er mere okay. firmaer, der får lov. Altså det er en investor til det firma der har vundet prisen. All right. for valgmuligheder? Skal jeg bare skyde? Jeg har givet dig valgmuligheder. Var det et, to eller tre cifre som millionbeløb? Lad os sige, at de har flottet sig og givet tre. 30 uh -uh. <laughs> Stærkt. Ja, altså... Øh det fremgik nemlig af en pressemeddelelse øh, fra begivenheden, at øh, den kendte erhvervsmand, Egil her fandt <laughs> ud, vi ud af, at han var... vi alle sammen kender. Det, det gør vi. Måske ude i fremtiden. Han har doneret det her beløb, øh, og man kan sige, at det er spændende at se, hvad det skal blive til. Øh, nu er at køb og ved, vedrørende salget af på Plads i hvert fald nogenlunde på plads. Den er dog stadig betinget af, at, at byrådet de godkender aftalen på det næstkommende byrådsmøde. Øh, samt at lokalplanen også kommer helt på plads. <laughs> og nu, nu bor jeg i Sankt så jeg fik faktisk øh, på et tidspunkt, en, var det en mail min, Nej, jeg fik et fysisk brev om, at der var kommet ændringer. Nej no, nej. No. Jeg tænkte, var det noget, jeg skulle tage stilling til? Nej, det, det, det er bare rigtigt. Okay, vi bygger <laughs> her for, for 300 millioner. Fedt. Godt Det bliver spændende at se, hvad det, hvad det ender med. Ja, yeah, for sig. Øh, og, og som jeg vil sige, altså selve arbejdet med omdannelsen, det forventes at gå i gang umiddelbart efter, den her godkendelse af lokalplanen finder sted. Okay, jeg glæder mig til at høre lidt mere om det, fordi jeg er ikke helt med. Nej. Og ja, lad os se på det. Spørgsmål 3, den hedder 1-1. Hvad hedder den tidligere morgenradio-duo for Radio Nordjyske, der nu er vendt tilbage med en nyt show hver fredag? Lidt indskydelse. Det er jo en lille konkurrent, men det er fra, jeg mener, det var fra 9-12. Ah, så, så det er inden, vi går på. Ja, ja, ja. ja. Fint, så, så bare roligt. Det kan være super bange. <laughs> Og det, var, det var der var ingen ja, Jeg synes faktisk, du skulle have tre svar det okay. Ellers er det lidt for svært. Ja. Er det skovmand og buge? Larsen og Larsen? Eller Susie og Leo? Altså, jeg har jo været fraværende fra Nørreland en del år for nu at vende tilbage igen. Jeg har hørt noget om de der Skovmænd og buge. tror ikke, det er Susie og Leo. Øh, jeg, jeg siger Skovmænd og buge. Uh -huh. Stærkt? Ja, jeg har hørt dem nævnt. Det er sjovt, for jeg har, er faktisk ikke, jeg har faktisk ikke rigtig hørt om den før, Nej. men øh, det virker egentlig til, at det måske ikke er helt dumt, at de har, har gang i. De var i hvert fald populære dengang, ja. øh, de tidligere sendte, men nu de vil altså fremover at sende 9-12 hver fredag øh, på Radio Nordjyske. Det er ikke en specielt god send tid. <laughs> altså i det, forhold til, hvis det har været så populært, så give dem, giv dem fredag formiddag. Ja. Yeah. Jeg tror måske, de kan være, at de får lov til at starte det lave, og så, yeah, må, så yeah. må de bygge op. Om ikke andet, så har de selv været ude og snakke lidt om, at det her program det er inspireret af The Muppet Show. De to ældre herrer, der sidder ude på balkongen. Det er yeah. sådan lidt deres oh, okay. segment, eller hvad man kan sige. Og øh, Bu siger, at de vil have en masse interessante personer med, og fortsætter øh, med at sige, at der kommer lidt mere kød på. Så det lyder lidt til, at det er et projekt, de viser. Ja. det er roligt op. Altså, ja, okay. De har jo ligesom ideen med det. Der skal ske noget nyt. Ja, det, det lyder også lidt satirisk, men stadigvæk noget, hvor man kan snakke lidt om, om hvad der sker i, i det internationale. Så ligesom vel, vores. Der. Ja, jeg tror faktisk, at vi har hørt kulturen Og øh, lige afslutningsvis, øh, jeg citerer her, og vi forsøger at holde dem for sporet, at det lette emner fra Godmorgen Danmark, og den slags, men det er nok i politik og samfundskritiske emner, mens vi forsøger at trække vores gæster solidt ned i niveau, for at på Så igen, ja. sjov, med sjov, på. sjov med sjov på. Den hedder 2-1, og vi er kommet til spørgsmål 4. Vi skal til udlandet, Emma. Er du klar? Jeg er så klar til at tage til udlandet. <laughs> Jordskælvene i Italien var de kraftigste i landet i 20, 40 eller 60 år. 40. Er du sikker? Det går godt i dag. Det går rigtig godt. Jeg er skarp. Skal vi bare droppe den sidste sådan, hvor du alligevel har været? Nej, jeg vil rigtig gerne have den sidste med. For... Det, det forstår jeg godt. Det er også, jeg vil sige, vi, vi, vi stiger i niveau. Okay, okay. Eller sværhedsgrad, vel ja. nærmere. Statsminister Lars Løkke Rasmussen stopper 2025-forhandlingerne og opgiver en stor samlet aftale. Sandt eller falsk? Sandt. Er det både fordi de opgiver jo ikke de her udskudt? Ja, men øh, jeg har taget ordene for gode varer her fra artiklen. Det de kalder det, at de opgiver. Okay, Jamen, lad os sige, det er rigtigt. Du var fuldstændig ret. Ja, det er rigtigt, det her udskudt, men man kan sige, som planer ser ud nu, så er de jo annulleret i kraft af, at det er en samlet pakke et ja. eller andet ja. sted. ikke? Ja. Øhm, så det er udskudt på ubestemt tid, og de vil først blive genoptaget, når der kommer en ny plads ja. i 2017. Ja, og det er ja, finansår om 2017, og den skal jo snart på plads. Så der er jo en, øh, en fast dato i grundloven, der siger, hvornår den skal være klar. Og jeg tænker også, at Claus Hjort Frederiksen eller Waiterman, der... Øh, ja, ja lad, det, det er jo se, hvad der sker der. Der kommer nok en ny sag inden, og så, så, så udskyder vi en lidt mere. Ja, de har problemer nok. Øh, statsministeren udtaler selv, at... Og jeg citerer, det er jo ingen hemmelighed, at dansk politik har været frosset ned i en periode. Vi fremlagde en meget ambitiøs plan, både en finanslov og også en 2025 plan, der med et greb skulle løse en række problemer, og fortsætter. Vi satte rigtig meget op på bordet, kan man sige, og der var rigtig meget. Der var noget for enhver smag, det har der også været, men folk har haft mere travlt med at stige sig blinde på det. Eller de så blinde på det, man ikke kunne lide. Citat slut. Jeg har lige nogle for så jeg tænker sådan et. man kommer ikke udenom Anders Samuelsen og liberal i og det fantastiske topskat snak, og her deres evige snak omkring, at de skal komme ned for det der tre de har kravlet op i. Også Simon Emil Amnesbøl, at de skulle give afkald på deres, det sig, Ja. Ja, du sidder og kigger ned, som jeg ja, ser faktisk. Nej, ja, jeg tror det er et spørgsmål. Nej, det var det. På ingen måde. Du har vundet quizzen. Øhm, og som man kan sige, det har været en af, af knudepunkterne. Ikke? Ja. Og så selvfølgelig Dansk Folkeparti giver sig selv, når de ikke vil være i ja, Der er ikke ja. så meget mere at sige til det, men så tænker jeg lidt, Det går også hurtigt over nogle andre sager, der har været en lille derote, kan man sige, med, med nogle EU-penge. Ja, der... Gik også videre til konservative og liberale alliance, men skal vi ikke her på Kulturløs konkludere, at det var Dansk Folkeparti, der i hvert fald havde øslet ja. mest Nå, jo, jo, med EU-pengene? Jo, jo, jo, jo, jo. Jeg vil sige, skylden i det her, den tror jeg, den... Øh... Og der skal vel længere ud. Ja. Men... Øh, jeg tænker, i forhold til de her forsvundne, eller skal vi kalde dem forkert bogførte penge, de, de er gået til lidt for meget sovs. Og, og, og me et lækkert julealbum, har jeg også hørt, at det sponsoreret. Morten Messersmith. Jeg skulle til at lidt for meget Candice, men okay, vi tager julealbummet med. <laughs> ja, øh, Dot og Mortens julealbum blev vist også sponsoreret af de penge. Så men Det kan det vil jo sige. Altså, det kan, vi jo, det kan vi jo altid takke EU for. Det har vi jo fået mange glæde af. Det kan være, at vi skal spille et nummer af Morten Messerschmidt og Dots julealbum, når vi nærmer os. Det, ja, det tager vi med næste gang, jeg har en krise mm. hvor du så taber, hvis det kan hende. <laughs> det tænker jeg, det, kan, det er næsten værne Sharon. Jeg har næsten gerne høre. Jeg vil faktisk hellere høre et uh, dot og Morten Messerschmidt julenummer end et Sharon. Du er ude af en tangent, vi ikke kan styre her. Afsomningsvis, altså mindre tiltrængende, det er problemet. Lad os, lad os komme videre herfra og, og høre noget musik. Lad os, lad os skal høre noget ordentlig musik. Vi skal uh, stadigvæk køre The Cure denne gang, er det med nummeret catch. Yeah. Like I just wasn't there, and she used to fall down a lot. A girl was always falling again and again, and I used to sometimes try. Alexander, der kommer et der kommer et nyt H.C. Andersen hus i Odense. Kan du det? <laughs> Ej, hvad spændende var. Ja. Øhm, det lyder meget spændende. I det der hedder Lottes Have i Odense, som hvor der i forvejen er noget H.C. Andersen tema. Øhm, det er øh, forsvist dyrt projekt. Uh, AP Møller og Husto, kan sige Møllers fond til almene formål har doneret 225 millioner, og derudover så har Augustinus-fonden doneret 20 millioner, og så har Odense Kommune doneret 60 millioner. Så det er altså ikke en helt billig omgang, det her. Vi er næsten oppe på, ja, over en halv milliard. En milliard. En milliard million kroner. Ja, hold op. Uh, jeg har ikke lige rentet sammen. Og det er ikke nogen øh, lokalt kendt øh, erhvervsmand, har du noget af dem her. Det, det er nogen, vi kender. Ja, det, det er, de er nogle ja. af de gode gamle. Det er det er blevet tegnet af en japansk arkitekt, øh, Kengo Kuma. Ja. Som vi jo Hvis man er lidt inden for arkitektur, så er han bare en stor kanon. Uh, han er også i gang med at tegne og det. Og ikke et <laughs> Det er en design, eller en arkitekt. Okay. Han er også i gang med at øh, tegne det olympiske stadion i Tokyo. Mm -hmm. Mm -hmm. Øhm, ja, og det skal altså være øh, 5.600 kvadratmeter stort, det her øh, eventyrhus. Og størstedelen af det bliver bygget under jorden. Okay. Ja. Sætter du noget om adressen? Jeg ved man, hvor det skal være? Ja, at have i Odense. Og det er jo så Jamen, det sådan... er så sådan, hvor det befinder sig. Nu, nu er jeg jo ikke fra. Nej, men, det, nej, men det, jeg har jo boet der lidt. Hmm? Æm, det ligger i forhold til centralt... Æ... Ja, jeg ved noget, jeg tænker. Det, for hvis, hvis du går ind i Guggan, så vil det tage dig tre minutter at gå derover. Okay, ja. men jeg tænker på det, der er nu med H.C. Andersen. Ja, det, der er noget, der hedder Fyrtøjet nu. Ja. Æ, jeg ved egentlig ikke rigtigt, om det, det, det kan, om det bliver røvet ned, det kan jeg næsten ikke forestille mig. Men hvis det bliver det er det jo meget fedt, at det også er samlet, kan man sige. Ja, ja. Gerne helt, vil have den helt altså, store men det er sådan en H.C. Andersen-område. Andersen det er også der, hvor hans... Øh, Oh, jeg ved ikke, om det var hans barndomshjem, eller der, hvor han voksede op. Eller... Men ja, i, hver, i hvert fald, der er en masse ud til Andersen, der er mm -hmm. Spændende. Der, øh, jeg var lige inde på Fyns stifttidens hjemmeside, og der var der lige to billeder af tegningerne, man lige kunne kigge på. Det er så sindssygt flot ud. Øh, ja, så det er det er, noget, øh, kulturerne skal frekventere? Spændende. Det kunne det jo godt være på tidspunkt, vi skulle tage en ekskursionstur til Odense. Ja. Vi kunne besøge min kære mor. Ja, lad os det. Jeg kunne egentlig godt tænke mig... Ja, og så besøge hos Andersen-museet også. Lad ja. os sige, at det er det første, første <laughs> Man nej? kan faktisk i Odense gå i på H. Andersens fodspor. Der er placeret øh, fodspor rundt omkring, som man kan følge og så se. Ja, jeg ved så ser man så forskellige H.C. Andersen-elementer i Odenses byliv. Nu skal vi have musik. Det er uh, Just Like Heaven med det kør. Velkommen til tredje udgave af Sportsfigur under loop. I dag skal det handle om Rasmus Wyrts, og i den forbindelse har jeg allieret mig med to gæbe nordjyder, to kammerater, som er født og opvokset heroppe i Nordjylland, i har jeg sagt. Og øh, jeg har mødt dem til en lille snak omkring jamen, Rasmus Wyrts, hans rolle som anfører i OB. Og lidt om hans historik, altså, han har tidligere spillet i, i FC København, og det har for vane ikke altid været det smarteste, når Aalborgenser der til det københavnske. Øh, eksempelvis Kasper Kusk, som øh, er en rigtig, som jeg forstår det, Aalborg-dreng, som øh, forlod Aalborg for at drog, drage til Holland, efter han øh, endte i København en klub, som han ellers havde udtalt, han aldrig nogensinde ville spille for. Så som sagt, jeg har mødt Rasmus øhm, og Jeppe til et lille interview. Det lyder som følger. Rasmus han er et, et forbillede for øh, ikke kun de unge spillere i klubben, men, men også de, de, de gamle. Øh, han, er, han er en leder, og det er også derfor, han er anføren. Øh, så synes jeg også, at, øh, at han på banen er, er klart en af de, de bedste, bedst, boldkontrol. Risiko er tæt på, men, men det er ham, der har den bedste boldkontrol, og det er ham, der er den der øh, dybt playmaker. Og det, det er han skider god til. Så, så der er stadig fremtid i ham? Altså, til ja, kræft, at ja. han er ved at være lidt op i årene? Han har det... tre, tre gode år tilbage. Tre gode år. Ja, to eller tre år tilbage, det tror jeg også. Hvad med hans tid i, i FCK? Nu var jeg lidt inde på det tidligere, men sådan i forhold til Kasper Kusk eksempelvis. Ja, øh... En oldboardreng, der vender tilbage, og en oldboardreng, der bliver væk. Ja, altså for mig, der, der, der handler det måske lidt om, at, øh, at, øh, at det gik så godt i FCK, og så, øh, det, det fryder man så måske lidt over. Og når han så kommer tilbage, så, så, så tager det lidt ekstra tid for at vinde tilliden tilbage, og, og, og han skal virkelig bevise sig selv. Men det må man så i sandhed også sige, at han har gjort. Generelt er nordjyder en flok øh, sure mennesker, der øh, hvis Kasper Kus kommer tilbage engang, så er der også nogle fans, der vil være glade for ham igen. Så... På grund af kvaliteterne, så... altså de, de, de ja, ja. ser over alt det andet. Så længe han spiller på det forkerte hold, så må man godt have ham Vi er en flok her heroppe i Fuldstændig. Ja, og, og efter de her spørgsmål, der spurgte jeg så øh, drengene lidt omkring Om det havde nogle gode historier øh, med OB øh, og spillerne deriblandt Og øh, det kommer her Og Jeppe, du har en god historie på Kasper Risgaard Ja Eller med Kasper Med Kasper Isgaard. Han var nemlig en stor del af den. Øh, OB de vinder guld i 2014 og øh, holder en stor guldfest inde på Heidi Spirbar i Aalborg. Og øh, vi er vores fanfraktion, OB Support i samlet i en kæmpe øh, guldbrændert. Og øh, jeg står og danser på livet løs øh, gulddans op på bordene. Og øh, får lige pludselig øh, selskab af blandt andet Kasper Isgaard. Øh, og vi danser i, det føltes som flere timer, det var nok kun et par minutter, men øh, det ender med, at han stikker af med mit halsterklæde, som jeg ikke øh, får set igen. Øhm, har forgæves forsøgt at kontakte blandt andet den arkitekt, der har bygget hans hus, fordi det er en af vores kammerater, stedfar. Det er så, det er så dybt. Det er så dybt, og øh, han mindes ikke, at han, at han har taget det halsterklæde, så, så jeg har aldrig fået det set igen, og jeg var faktisk rigtig glad for det, at det havde været med på, på mange udebanesugere, så... Så jeg har det lidt ambivalent med Kasper Isgaard, men, øh, men jeg er mest glad for ham selvfølgelig. <laughs> Fantastisk. Og Jalde, du har også øh, en lille historie. Ja, jeg vil bare øh, fortælle om en, øh, en tidligere spiller, Kenneth Emil Petersen. Øh, k -E Kep, som han også hedder, øh, som øh, øh, har været nede og spille en, en kamp, der kunne være afgørende i Vestjælland. Øh, hvis Åbed havde vundet den kamp, så var de blevet mestre i 2014. Den kamp ender uafgjort, så de er lige pludselig afhængige af nogle andre øh, resultater. Det, det kræver, at øh, FCK slår FC Midtjylland. Og det andet med, at øh, sådan hætter den ind i sidste øjeblik for FCK, og FCK vinder 3-2. Så AB lige pludselig, mens det står helt, øh, helt tomhjertet på, på Vestjylland-stadion, og får at vide, at de er blevet mestre, hvor øh, Kenneth Emil Pedersen går, går så, så gevaldigt mok, at han faktisk ender med at få en, en fibersprængning og ikke kan være med til pokalfinalen fire dage senere. Altså, man husker det selv. Nu er jeg ikke OB-fan, men det er, også, altså, det, er jo, det er jo stort, ja, det, når det, det sker. Det er jo det lidt, det fedt at speciel. se begejstringen, ikke? Og det fortæller lidt også, også lidt om, hvor, hvor lidt han anstrenger sig på banen, hvis at han <laughs> efterfølgende <laughs> kan skade sig i, i fejringen, fejringen af mesterskabet. Ikke? Perfekt. Han vælger så at tage del i pokalfinalen sammen med alle OB-fans nede på stemningstribunen. Som Cabo. Han står med den her megafon i minutter. Han og, går all in og skaber så, stemning. Og nu spiller han i OB, OB som... Skal om. Og det går heller ikke så godt i ÅB. men Hvad det gør det ikke i ÅB. I, øh, I står for en lille en fanklub eller en afdeling. Er Stor et en. Har et lille shout-out til sidst? Ja, pas på. Men jeg gør det for småt her. Ja, ÅB øh, support Hasseris på Facebook. Æh, hvis du kommer fra Hassarys og er ob fan og... Har et stort hus. Har et stort hus og... Hvad ellers? Man skal i hvert fald tjene på den gode side af en million om året. Men meld jer ind, altså vi, vi starter med en ø, kontingentordning nu her, øh, vi skal lige have fastsat en pris, men... øh, vi holder nogle super flotte fester. Men meld jer ind nu, for så er det gratis. Ja. ja. Og øh, vi, vi har ikke været aktive i rimelig lang tid, men den er der da, og vi har et, et flot banner, som vi, vi... har været på tur til Belgien og, ja. og, op, og Midtjylland, lige... som vi ikke så godt kan lide. Ja, det, som ligesom det rest, ligesom resten af Nordjylland, så er vi kun på den Facebook-side, når det går godt. Okay. Jo. Ja. Perfekt. Tak skal I have. Selv tak. Selv tak. Og så tilbage til studiet. Ja. Det var, det var en ny måde at lave sportsegur på. En rigtig god måde. Hvad siger du til det? Nu er du jo ikke den store. Altså netop fordi jeg måske ikke er den... <laughs> jeg synes det var super jeg godt. Jeg tænder lige det mikrofon. Det er lidt lettere at kommunikere. Så. Tak for det. Måske netop fordi at jeg ikke er den helt så meget inde i ind i sportens verden er det måske meget interessant for mig at høre det. Og det er super godt indsigt med de her unge svende. Mm. Skal vi præsentere et nyt stykke musik? Ja, lad os høre et stykke musik. Jeg tror, vi er nået til The Forest med The Cure. Vi skal om, hvad der skal ske i næste uge. Øhm, der er mulighed for at øh, tage på kunsten den 6. november. Du skal lige gå ud og øh, slukke for musikken, fordi der er en mærkelig lyd i mit øre. Er der en mærkelig lyd? Ja. Der er en mærkelig lyd. Det hjælper rigtig, rigtig meget. Okay, det var ikke musikken. <laughs> øhm, Søndag den 6. november. Der øh, kan man tage på søndagstur på kunsten. Og det er et arrangement, der foregår hver søndag kl. 14. Og det er en øh, gratis rundvisning. Æm, du skal kun betale entré, faktisk. Og så øh, bliver du, øh, ja, det hjælper også. Så bliver du øh, vist rundt af en af museets kunstguider. Øhm, og det tager ca. 50 minutter. Og tema i denne uge, det er kvinder i kunsten. Fra dydige damer til labre og laver. Mm -hmm. Så det kan være, at man kan bruge sin søndag på. Det lyder spændende. Jeg har faktisk ikke været på kunsten endnu. Aldrig? Nej. Det må vi gøre. Enddog, jeg ved, at det, det egentlig ikke er, fordi det er dyrt. Nej. Og det der har købt et årskort der til. Nej, jeg ved faktisk ikke helt hvor hvad prisen de ligger på. Så vi der ved at det, det ikke meget mere end 100 kroner. Nej. Så, så Vær overvej. Det, jeg ved de kører også et samarbejde med Utzon. Hmm. Så spændt. <laughs> øhm, vi prøver, eller, vi prøver, vi plejer uundgåeligt også at, at kigge lidt på hvad der, hvad der sker i Nordkraft og øh, i særdeleshed i deres biograf, deres kommunalitet støttede intime biograf. Yep. Og øh, i den her uge er der eller i går var der premiere på en film, som jeg ikke kan finde tid den på, som jeg lige pludselig finder. Den hedder Parents, og øh, det er en dansk dramafilm, som er instrueret af Christian Tafdrup. Øh, jeg ved ikke om det er en Tuespillerinstruktør, du kender til. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Det, det, jeg mig ikke det sagde noget. mig nemlig heller ikke rigtig noget, så jeg læste lidt op på det, øh, og kunne egentlig godt se, også efter jeg så billedet, at det kunne godt en ham fra, han har spillet nogle biroller i nogle af sådanne biers film, blandt andet Efter Bullerbed. Øh, ellers har han haft en, en lidt mere profileret rolle, hvis man kan sige det, i, i Lærkevej på TV2, som øh, nytilflytteren Sune. Der var noget med han var kok og de begravede nogle lige ude i baghaven. Okay. Ja, men han er altså også, han er i nogle mindre film, nu går han altså ind med det her nye projekt og en ny film, øhm, og og synopsis lyder som følger. Da deres søn Espen flytter hjemmefra, beslutter Kæld og Vibeke sig Kjell og Vibeke sig for at flytte til noget mindre. De opdager deres gamle lejlighed til salg og flytter tilbage for at starte på en frisk. Kæld indretter lejligheden, som den så ud dengang. Og sammen genoplever de deres forelskede ungdomsdage, men hvad der engang definerer dem, findes måske ikke længere. Og en morgen tager begivenhederne en drejning, ingen af dem kunne forudse. Og øh, i et interview under Filmfesten i München tidligere i år, det vil sige for meget få uger siden, <laughs> der øh, svarede instruktøren Christian Taftrup på nogle spørgsmål i forhold til, hvor ideen kom fra til at lave den her film. came from a dream I had at night many years ago. I was dreaming that my parents moved back to their student flat and in the dream they invited me for dinner and they kind of made out in front of me in their old clothings from the 70s and it was a complete nightmare and I woke up screaming and I couldn't look at my parents for years <laughs> or oh, for months sorry and um, I thought that this was a very Funny, but also a very sad idea. So I, I start working on the script from Ja, yeah, lidt op måske. En, noget af en drøm. ja, uh, yeah. spændt at se hvad det bliver for noget. Den yeah. altså, havde som sagt premiere i går og den kører frem til den 9.11. Yeah. med en enkelt forestilling hver aften 20:35. Ja. af dem kan du købe via kino.dk eller gå ind på uh, Biffens hjemmeside 3w Interessant. Det var sådan set, så det vi havde på programmet for i dag. Ja, for har du egentlig været nede og se lysene på salling? De er blevet tændt nu. Er det det? Ja, ja. Det ser meget, meget hyggeligt ud. Altså, jeg er jo en af dem, der synes, det er sindssygt hyggeligt, når man cykler der i mørket. Jeg ved, at det er ikke en bevidst rute jeg cykler udenom. Ja, men det kommer kom egentlig ikke så meget bag for mig. Nej, nej. Men det er blevet tændt, og der var så mange mennesker. Jeg skulle tilfældigvis lige ned i byen og have en kop kaffe med en af mine venner den dag, hvor det blev tændt og vi skulle ind og have en kop kaffe på en af caféerne. Og det kunne vi næsten ikke komme til, for vi havde ikke bestilt bord. Nå for søren. <laughs> det skal man umiddelbart den dag, fordi folk har umiddelbart bestille bord til, at nu skal de ud og have kaffe, efter de har set lysene på salgene blive tændt. Ja, så det, det, var, det var ikke lige sådan tændt. her heroppe i Nordjylland, ja. som vi ikke vidste. <laughs> det kender vi slet ikke noget til. Men det ved vi så til næste gang. Ja, det skal vi øh, Vi skal slutte af med et nummer, som jeg fik lov til at, at vælge et tidligere. Man kan sige, at vi snakkede lidt om, hvad The Cure, hvad kendte jeg til det, hvad kendte Emma til det, og, og man kan sige, det eneste nummer, jeg lige med sig selv skulle lige komme på det, så var det Friday, I'm in love. Så jeg tænker, at det er et nummer, vi slutter af med i dag. Og mens Emma lige sætter det på, roligt, så vil jeg gerne sige tak, fordi I lyttede med. Gå ind og følg os på vores Facebook-side, Jeg vi giver os lidt ned for lyden. Og øh, du går ind og søger kulturløs, og øh, ellers så går du bare direkte til vores webadresse, som hedder facebookcom Emma og, Alexander, og som altid har Radio Aalborg også netradio, hvorfra du kan høre os live hver fredag fra 15 til 16. Tak for i dag og Emma hun storsmiler ud fra teknikken og siger det samme. Hej hej. I don't care if i don't care about you. It's Friday. I'm